هم للطريق مشاعن الأنوار هم للنسيم عبيره الفواري وطادة رفا الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترد عليه ذو عقل بعقله ولا يسأله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ الثحاب وخالق الناس من تراب wa sallallahu wa sallam wa baraka ala khayrim wa sallam wa sallam wa tafe bil bejtil haram ma ba'du Slava iz zahvala pripada sam uzvišenom Allahu Subhanehu wa ta'ala Salavat i selam donosimo na posljednjeg Božijeg Moslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Njegovu častnu porodicu, plemenite, ashaabe i sve nekoji slijede u dobro do svudnjega dana Zatim, sve na braću nastavljamo dalje s komentarom na djelo na djelo tevhida Govorimo dakle ome s elama koje su opasne po našte uhijid, po našu vjeru, po naše upražnjavanje, praktikovanje i upućivanje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Da znamo kako da se sačuvamo od ovih stvari koje insan nekad radi slabosti imana ili zaborava ili greške, može da počini radi nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa da svoj te uhijid ili uništiju potpunosti, ili ga oskrnavi, sa nekim od ovih dijela. Nastavlja autor dalje, nadovezujući se na prošlo poglavlje o Rijaluku, dakle, o pretvaranju i činjenju, uljepšavanju dijela radi nekog drugog, mimo Allaha subhanahu ta'ala, o čemu smo detaljno govorili, pa kaže, babun mine širki i radetul insani bi amelih i ad dunja. Kaže poglavlje da je od širka, dakle, od širka, Da čovjek sa svojim djelima, sa svojim dobrim djelima, sa ibadetima, dakle da čini ibadete koji se inače upućuju samo Allahu subhanatala, čini se samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ispoljavaju se samo Allahu djelle fil'ula, jednom jedinom i uzvišenom, da ta djela radi radi luka. Radi sticanja ili pribavljanja neke dunjalučke koristi, bilo da je to u imetku, ugledu, položaju i slično. Allah dželle fil nam ovo me govori i to je prvi dokaz koji govori autor kad kaže men ke uh, men kana yuridu al hayat ad dunya fiha la yubkhasun kaže onaj ko bude želio dunjaluk to jest to budu dunjalučki život wa i njegove ukrase nuffi ilehim a'maluhum kaže da će mu im plodove truda njihova i neće ništa biti uskraćeno. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje u njima: "Ulaika alladīna laysa lahum fil ākhirati illan nār." Takvi na ahiretu neće ništa drugo osim vatra. Wa habita mā ṣanaʿū. I poništeno će biti ono što su činili. I bātil, ništa neće biti sve ono što su oni radili. Naكله <laughs> ta djela koja su inače ibadet, koja su dobra djela, obredi Uh, Drugi druge neke ibadete koji se čine upućuju samo radi Allah, samo Allahu rade se samo radi njega neće od njih ništa stekli su što su stekli od ovo dunja lučkih koristi to će im biti dato to ste jurili, to ste ciljali zatim ste težili međutim na, na ahiretu neće imati ništa dakle kaže autor rahimahullahu ta'ala kaže mine širki od širka je mina shirk al-asghar kako on vodi šejh Salih al-Sheikh pojasnimo detalja da neka ove stvari mogu da dođu neka do velikog neka do malog širka onaj kaže mi na širki al ali uglavnom je to kaže mali širk jer ako je veliki širk onda govorimo o, o munafiku koji je znači munafiqun kuh onaj čisti klasični munafik koji jobtinul kufra vojihr al-islam koji iskriva ubeđenje u ono u šta ne vjeruje a ljudima prikazuje islam i ta djela radi el, da bi to ljudima prikazao takav je kafir poid malo islamskih učenjaka već dim ovdje govorimo dakle o ljudima kaže mina shirki asghar an yurid al insanu bi amalihi lati ya'maluha min ta at ta'at kaže da čovjek pokornosti koje čini određaje pokornosti dakle nije sve on vjeruje vallaha subhanahu wa ta'ala pokorava sallahu sa subhanahu wa ta'ala Uh, međutim određene stvari nekašto kako kažu, je onaj malo i pojača i digne radi dunjaluka. Radi dunjaluka. Dobro, ova se stvar vraća na srce. Vraća se na nietinsana i dosta i, i teško je da čovjek sad kaže, evo on to radi zbog dunjaluka. Ne možemo mi to da kažemo. Jer Allah subhanahu wa ta ta'ala lem yukallifna bidalika. Allah subhanahu wa ta ta'ala nas nije tim obavezao da o ljudima donosimo sud, šta? da kaže je jel, taj radi to radu njalu, ne znamo šta je u srcima ljudi. Jer je to čak izjavio i rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam nema bu'ithtu, evo kama kale sallallahu alaihi wa sallam, nisam poslan da otvaram srca ljudi da gledam šta je u njimu. Znači te neke stvari nisu dateni poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Al-serair, kako kaže, dakle, onaj te, tu nutrinu i ono što prsa kriju, to samo Allah subhanahu wa ta ta'la zna. Kako kaže imam Atahavi at u svojoj poslanici, وَنَكِلُوا سَرَائِرَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَ نَحْكُمَوَا لَا الظَّهِر ljudima sudimo, govorimo uh, uh, karakterišemo ih po njihovoj vanštini kaže وَنَكِلُوا سَرَائِرَهَا a kaže njihovu unutrinu نَكِلُوا هَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَ prepuštamo Allah subhanahu wa ta'ala mi ne znamo što je u srcima ljudi međutim kad vidimo da nešto javno da nešto vanjsko Sad kažemo taj propis tolki tog dialeta ka počinilac tolki tog dialeta i taj i tako kako već ide kaže šeheh Salih alu šeheh komentarišujući ovog poglavlje početak ovog poglavlja i pojašnjavajući dakle jedan od pravunuka šeheha muhammed ibn abil vahaba rahimahullahu ta'ala Allah ga sačuvao kaže uh, en ja'mele mina ta'ati dunja la yuridu biha l'akhira u iradetu linsane dunja kaže da hoće nešto od ovo dunja lučki dobara i to je isto jedna vrsta a e, rialuka da na taj način istekne ugled. Pre onda dođe čovjek konstantno inače neke stvari ne bi radio da je sam, već timako je okružen ljudima, on te stvari forsira. Da bili stekao određeni položaj ili onaj da ljudi, da se od njemu dobro pročuje, da ga hvale, da izuzetno opasna stvar, izuzetno opasna stvar. Vi znate hadis Trojice o kojem nam govori poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Awalu man tus'aru bihim an-nar Prvi sa kojima će biti podpaljen džahnem su trujca. I navodi tri stvari koje su najbolje, najbolja djela na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. A to je šta? Širjatsko znanje, udjeljivanje na Allahovom putu i borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. To su najbolja djela kod Allahovom subhanahu wa ta'ala Paka dođu ti ljudi i budu izvedeni pred Allaha tala, i budu pitan zbog čega ovo moje robe, zbog čega si radio, to je to. Pa, kaže gospodaru moj, kun tu etlo bol ilme, kaže, ja sam, kaže, tražio znanje, podučavao ljudi. I kako je došlo, u hadisu, posljednika sva seme, parafraziramo, kaže, da pozivam tvoj veri, da podučavam o halalu, o haramu, pa Allah, svojh, na tala, ćemo odgovoriti, kad dhebt si. Inama, kun te ta'amalu ta te si stvari činio i radio liju, kale Ili alim, jel, il nekad je karija, značilo alim, jel, onaj, u mustelahu terminologiji selefa. Vakat qil, kaže, i rečeno je. Eto, to je ta korist, ovodu dunja lučka koju si stekao. Bacite govatru. Masa Allah suh anda nasa čuva toga. Pa će mu doći, drugi kaže, gospodaru moj, ja sam udjeljivao i tak na tvome putu. Uh, pomagao i, kako je već došlo u hadis, pa, selena, pa će mu Allah, jel, le fil ula, reći, kezebt, si. To si radio da se kaže plemenit. I rekli su, bacite ga vatru. Jer Allah subhanatara zna naš unutren. I onda će doćel treći pa će reći gospodaru se seborio da tvoja riječ bude gornja. Kaže, činio si to. Li u kalje gjeri da kažu kako je hrabar. Kaže vokad qil. I rečeno bacite ga vatru. Ovo su stvari od malog širka. Ovo su stvari od malog širka. I rekli smo da je mali širk, bez obzira što se koristi ovaj mustalah, ovaj termin, uh, al-asgar, mali, ne znači nikako da je mali. Da je to nešto sićušno i da je to nešto nevažno, nego je izuzetno opasan. Kao kažu islamski učenjaci, jedina razlika između velikog i malog širka jeste što veliki širk ostavlja vječnu vatri, dakle počinilac velikog širka, taj veliki širk mu bude uzrok da ostane vječnu vatri, a mali širk Nek mu ga Allah subhanahu wa ta'ala oprosti veče od goret dakle mora ući u čovatu. Allah subhanahu toga sačuva. Dakle, Allah sačuva od njegove kazne, njegove vatre koliko je treptaje oka. Pa kaže ovdje iradatu l'insan, dakle da čovjek radi i da žel, dakle da čini ta djela koja su inače sevap, koja su inače dobra djela, koja su inače ibadeti i da time hoće da stekne neko ovo dunjalucko dobro. Da nakon toga, el, kažu, to je dobar momak, zaposlite ga. To je dobar momak, po cijeli dan u džamiji, hirza, čuti, miran, oženite ga. I slično. Što ne znači da čovjek sad treba ove stvari da ostavi. Braću, ovdje govorimo o dijelima srca, koja su izuzetno teška, onaj, da, da, da čovjek balansira sa njima. I to se vraća se sve, dakle, kad govorimo o ovim stvarima, govorimo pod pretpostavkom, govorimo hipotetički, Znači koja su to djela s kojima čovjek može da upadne u ovu propast. Međutim nada ne, ne uzdubila da da onaj oneke ljude uberimo prstom i da kaže ma, to to isti sad vidiš neko je pun u džamii badati umjesto da mu ta djela protumačiš na najljepši način da je bogobojan insan inshallah taala i kaže evo ga va ovaj, je l hoće svojim djelima naj na ne uzdubillah na uzdubillah nikvotone cila nego taj insan mora kod sebe da zna znači da znate te neke stvari i da se to dešava dešava se među ljudima imali smo nakon toga znači da Ti vidiš on puno ibadeti, ali se taj ibadet ne reflektuje na njegovo srce onako kako treba. Znači imali smo primjera, imamo primjera naše braće, mi znamo od jednog našeg poznatog brata da ga sačuvao, koji je bio džamijski golub i onaj koji... I tačno vidiš, znači ono kako kažu, je li da se to iz srca reflektovalo na njegove udove, ja ne znam da je ikad ikog taj insan uvrijedio ne znam da je nikad niti znam da je znači, da ga neko pozvao za nešto da mu nije on pomogao, oneliko koliko može uvijek lijepa riječ, osmije, slično nikomu šara nije vidio što je veliki, veliki onaj hajr u ovom vremenu, ne samo dobro nego kad čovjeku šara ne vidiš alhamdulillah, razumiješ, kad si siguran od njegovih ruku i od njegovog jezika tako da to je pravi taj ibadet inša Allahu Teala, mi ne kažemo sad primljen mu ibadet sto posto, ali to su znakovi da taj čovjek to radi inshallahu taala iskanu radi allah subhanahu wa taala ne može on da ibadeti u čije hifza zijeti sa živog sebe ko što došlo hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ja rasul allah ima žena koja puno klanja noćni namaz puno posti nafile puno uči kur'an puno kaže velakinha tuzi tuzi ali ona kaže zijeti uznemirava svoje komšije kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem fe hiya fi ona vatri Šta je ta ibadet, ta tvoj hirz? To traženje znanja, iščitavanje, teohida, govora selefa. Napravilo tebe, si li postao grub? si postao ohol? Jesi se uzoholio zbog toga? Onda znaj da plodovi tog znanja nisu dobri. Nisi dobro posijao. Nisi dobro posijao. Zapitaj se šta si htio sa tim dobrim dijelima za koja si se trudio. I to insan treba da zna. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže men kane yuridul hajata dunja vozinetaha nuvaffi ilaihim a'malehum kaže, kako, kako to navodi salih rusajmi hafidhahullahu ta'ala kaže oni koji žele ovo dunja luchki svijet, dakle hoće njegova dobra vozinetaha i njegove ukrase kaže Allah subhanahu wa ta'ala nuvaffi ilaihim a'malehum daće mojim plodove rada njihova dakle Allah subhanahu wa ta'ala neće zakinut Trudite se, dajete sve od sebe. Evo vam dunjalog. Ali ste Ahiret izgubili. Ali su Ahiret izgubili jer su prodali svoju veru. Jer im je bitno bilo, dakle, taj, te su stvari činili, nisu imali hlasa. Zbog toga da dijela budu uprimljena, bitno je da znamo i da uvijek se podsjećamo na ta dva šarta. Na ta dva uslova da naša dijela budu uprimljena. A to je en enjekune, enjekune muhljusine, Lillahi dinan da Allahu subhanahu ta'ala vjeru ispovijedamo kako iskreno samo radi njega u ime njega svako djelo da činimo i da radimo to kako je radio Allahu opostanik sada selim. Ako iščezne jedan šart, ako iščezne jedan uslov, naša djela su neispravne. Naša djela su, dakle, batil. Dakle, Allah subhanahu ta'ala govori... Kaže to su oni kaže, kao kaže nasi učeniaci boledina i riduna al hayat ad-dunya aslan wa qaslan Kaže ima oni koji to rade u potpunosti. Znači svi na, sva svoja djela, sav svoj trud ulažu. Taj trud kad govorimo o trudu, ne govorimo samo o trudu u dunjalučkom, da čovjek ide da radi, da se muči, da se trudi. Već ni sva ova dobra djela samo da bi stekao ovo dunjalučka dobra. To je kako kažu islamski učeniaci, to su dakle to je veliki širk. Jer taj ništa nije ostavio Allahu subhanahu wa Među tim unijim koji neka djela, nekad povećaju, uljepšaju i slično, to je dakle onaj mali širk, izuzetno opazna stvar da nas Allah subhanahu wa ta ta'ala od toga sačuva. Kaže sam sključajacim, kimmatul ihlas, vrhunac, pazite u račenicu, kaže vrhunac ihlasa, iskrenosti i istinoljubivosti kod insana, da njegovo srce vezano samo za Allaha subhanahu wa ta ta'ala, jeste kad su u pitanju ta dobra dela an yastawiya indahu madihun wa Da mu isti potom pitanju budu madihun wa qadih. Ona e kuga kudi ona e kuga khvali. Nako teška stvar. Mnoge teška stvar. Svakako nije alal itlak. Ne mora da znači da je ovo uopštenovaj govor. Ona mi misli, misli se o dena dela da si iskreno u tome da ne utiče tebe ako počne neko puno da te hvali, da te to sad onaj Zavede, Zavedepati sad radiš daj da mi još više hvale na to se misli na da se misli sad nije lijepo razumiješ onaj sad čovjek ne treba da se osvrće na pohvale alhamdulillah hada busra alajil almu'min to je kako kažu islamski učenjaci, to je kaže onaj lijepa vijest koja ubrzana mu'minu vjerniku koji iskreno radi dobra djela da ga ljudi prepoznaju po potom alhamdulillah zato što Allah subhanahu wa ta'ala me kaže antum shuhudullahi fil ard visti Allahovi svjedoci na zemlji tako da ne mora znaš sad čovjek onaj ako ga ljudi onaj hvalenjem je svejedno ne ili kaže Ima ono, znači da čovjeku ne treba, ne treba da, da teži i da se trudi, da zadovolji ljude, njihova mišljenja. Treba da radi onako kako mu je Allah subhano tala propisao. I onako kako mu je Allah dželje filo ljana E sad, na tom putu, šta se desi dakle, onaj, od pohvala ili od kuđenja, bude isto. Šta, šta znači mu bude isto? On i dalje ta djela radi radi Allah subhano tala i Allah. Znači, krenu da ga kude, govore on je ovakav, on je onaka, ne znam, govore da sluša publiku. Nema slušanja publike ništa. Publika ne zna. Džumhur je tu ili publika je tu da aplaudira? Publika je tu da aplaudira. A strategija i taktika je tu da se slijedi. Pravila, smjernice, poruke i pouke su tu da se slijedi. Tako da ne smije da se zanemari taktika zbog publike. To ima određenu draž koja je kratkog da. Taj glamur da malo jel budeš vidjen gora, ali ugasi se to. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala men eşrake ma'ija ahad onaj ko sa dakle učini nekog sudruga u nekom delu teraktuhu wa širkehu. Jer je bitna publika, Allah subhanahu wa ta'ala ćete toj publici ostavit. Pa na kraju ta publika ćete i sudit. Oni ka, ka onako kako su te onaj uzdigli tako ćete i spustit. Tako da trudi se En kad se u pitanju Allahova djela, kad je u pitanju činjenje dobrih djela, ovo pravilo qimmatul ikhlas en jestewi indake madihun vaqadih vrhunać iskrenosti. Kad je u pitanju Allahova vjera da su ti isti onaj kui te kudi onaj kui te hvali. To jest po pitanju ti djela, niste ne Možete sada prijatelje još sa njim, on te kudi i psuješ, ti govoriš, pa šta ću razumiješ radi se o tome već da ova djela da ih činiš radi Allaha subhanahu wa taala da se ne osvrćeš ina na drugo ti nastavljaš dalje onaj koji te hvali Allah da te nagradi elhamdullah pa vidiš hayr onaj koji te kudi molim Allaha da te uputi da i ti vidiš ovaj hayr kaže dalje autor rahimehullah taala navodi drugi dokaz kaže fi sahih an abi radi radhiyallahu taala anhu Kaže od Ebu Hureyre, kod Bukharije je hadis onako malo duži, od Ebu Hureyre, da je poslanik sellem rekao te ise abdu dinar, te ise abdu dirhem, Uništenje ili uh, propao je rob dinara, rob dirhema, te ise abdu l-hamijasa, uništen rob, uh, koji crnog ogrtača, dakle, hamijasa je jedna vrsta, dakle, ogrtača i Uh, lijepe, luksuzne odjeće koja je bila u to vrijeme poznata među ashabima, radivanullahi, tananhum. Te ise abdul, hamila, hamila kadifa. Dakle, jedan od onaj lijepih materijala. Kaže, to su ni koji su uništeni. Koji ima je samo to briga. Briga im je dunjaluk. Su govorili jer je kod nas. Robovi dunjaluka, jel? Kaže, in u'tije, robije. Kaže, ako mu se da dao, Hamla, Zadovoljan, dobar, ibadeti. Eto ga, tu je, džamija, stalno... Dersovi ful. Kaže, ako mu se ne dadne, nema ne, ga. Ode on. Malo mu se nešto desilo, malo mu nešto ovako. On ode. Sehita. Srdit. Rasrdio se. Jer nije dobio dunja luka ono što je htio. Bilo da je to je nešto materijalno ili da je nešto imaginarno, abstraktno. Dakle, neka vrsta pohvale, hvale, položaja i sl. Kaže poslanik Salaselneme. Te'i se von tekesem kaže, takav, koji postupa na taj način, kaže, u propaštenju na zađenu. Kaže, fe i da kaže, kada ga ubode bodnika, ne može izvaditi klještima, fe Kaže, tuba li abdin, ahidin, bi inani farasihi fi sebi li Kaže, blago li se roba? Dakle, posanjim sa selemom prvom dielu hadisa, navodi primjer, roba dunjaluka. luka. Kuj je parametri učinio, jel, vrednu je hi, vrednu je stvari, shodno dunja luku. Kaže, a blago li se robo. Kuj je uzeo za uzde, za uzdeo konja na Allahovom, subhanovo ta' na putu, aš'ate ra'sehu. Kaže, prašnjava mu glava. Mogaberatum kademahum. Njegovi, njegova stopala, mugabbera, dakle odgubara, od gubara, od, od prljavštine na tom putu. In kane fil hirase, kane fil hirase. Ako ga stave da bude u pozadini da čuva, čuva. To jest, dakle ako ga stave da čuva, takav čuva i metak, čuva vojsku, čuva. In kane fil saka, ako je u pozadini, povuci se, nisi više na prijat, kane fil Što kaže postanik Sv. za njega dalje? Pazite ovaj, ovaj, ovaj opis. Kaže, i niste azena, lem ju Kaže, ako traži izun, ili da mu se dakle nešto dozvoli, ne bude mu dozvoljeno. Kaže, o in šefa'a, ju šefa'a. Ako se za nekog zauzima, bude mu odbijeno. Uči, postanik Sv. Sv. nam kaže, nisu mjerila. Dakle, vidimo gore ovog prvog koji juri za dunja Luka. Vidimo ovaj, radi sve što Allah subhanatara traži od njega. Muči se na tom putu, radi na tom putu, ulaže svoj trud i metak, zdravlje, odvaja se od porodice. I dođe takav, polomio se. Kaže poslanik sa senem, iniste vene, traži nešto, dakle izun za određenu stvar. Kaže, ne mi odene, ne budemo mu Jer ljudi ne gledaju to. Ali Allah subhanahu wa ta'ala gleda, jer poslanik sam na sene što kaže za njega na početku, za ovoga, kaže in shafaa, lem ju shafaa, da se zalaže kod nekog, ko neko. si ti? Nisi ovamo sa nama. Nemate u tim i tim redovima koja je korista tebe, kaže, ne bude mu dozvoljeno. Što kaže poslanik sa na sene za njega? Ubali radi, blago se tom robu. Znači ne zanima ga. On radi radi Allah subhanahu wa ta'ala ide po Allahovom subhanahu wa ta'ala na ređenju. Svoja djela isključivo čini radi Allaha djelle fil'ula. To što nije će dobit neku ovu dunjalučku korist, nije će njegovo posredovanje za uzimanje koristi neće mu nešto biti dato, njega ne zanima. Svoje lice upravio ka Allahu djelle fil'ula, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kreći radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi i ne zanima Ako dođe nešto, nešto od kajera, alhamdulillah, ako ne dođe opet, alhamdulillah I to je stanje roba, iskrenog, ispranog, kako kaže Umar ibn al-Khattab Ađeben li emri l-mu'min? Kaže, čudim se, zadivljen sam stanje mu'mina In usibem i musibem, sabara va radijefe uđira Kaže, evu kema qali ili kako je rekao Ako ga ka pogodi kakav musibet, osaburi Bude će zadovoljan i Allah subhanahu wa ta'ala ga nagradi. Kaže vojin, "An'ama Allahu alayhi akum walladan neki nimet nik u blagodat." Uzdigne ga obskrbiga, shakira. Kaže bude zahvalan pa Pomola Petrović. Nači Allahov rob iskreni ne može da je jednogubitku nikad. Nikad ne može da je na jednogubitku. Poveznica ovog poglavlja sa kitabu tauhidom i sa temama tauhida više nego jasna i vidljiva. A to je da onaj ko želi da ostvari istinski teuhid, da samo Allaha fil ula božama, da samo Allahu subhanahu wa ta'la i badečini, da bude od muvahida, da bude od monoteista, iskrenih, ispravnih, Allahovi subhanahu ta'la robova, neka bude od onih koji svoja dela čine samo radi Allaha u ima Allaha subhanahu ta wa ta'la. Nikako ne smije da se osvrće ni na kritičare, ni na one koji mu onaj aplaudiraju. Već mora da zna, ako si suhvatio pravog puta, imaš ispravne parametre, to su, kala Allahu wa kala rasulu ala fahmi salepil umme, rekao Allah, rekao Allah, posanjim sallim, u osvatanju salepa ummeta, emsikil jade, drži se te jade, drži se tog puta, i ne osvrči se. I ne osvrći se. Kako su navodili islamski učenjaci, to je, jel, onaj, i kod nas, narodni, onaj, primjer ili poslovica, jel, rida nasi gajatu la tudraku. Zadovoljstvo ljudi je cilj koji ne može niko da da, da da dohvati, koji niko ne može da dostigne. Nemoguće je. Nemoguće je. Nemoguće je. Poslanik sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam je ljudima došao sa najboljom mislijom ko rahmet od Allaha djelle fil ula. Pa su ga dočekali kako su ga dočekali. Pa ne, pa hajde reforme, pa ovako, pa onako, pa hoće, te li da pregovaraju sallallahu ale, i poslanik Ne može. Ne može. Već su parametri, aršini, kalupi, Horaan i sunnet, Allah ovog stanika, po tome radimo, po tome se vodimo i samo radi Allaha subhanahu ta'ala. Tako da ova stvar, cijena braćo, rezime ovog poglavlja i sažetak jeste taj da čovjek ne smije da svoja dobra djela radi, da bi bio viđen, da bi onaj ljudi ga hvalili, da bi na taj način stekao neka ovodunjalučka dobra, jer onda to može da upadne, to je da potpadne nekad pod veliki, nekad pod mali širk Sve shodno količini nije taj namjere zbog čega čovjek određenu stvar radi i koliko je iskreno i onaj koliko, da kažemo, koliko predano tu stvar radi radi koga. Znači, ne smije ni na koji način da dobra djela čini, da čini se vape, da čini, dakle, i badete, da bi ljudi onaj dobio neka dunja dobra, da bi onaj, ga hvalili, da bi ga... Poovalius vjers destična. Allahu v hatarije i na svačijem Nema tu fleksibilnosti ni malo. La muruna fi Već se dela čini, isključimo radi Allaha subhanahu wa taala iskreno i ispravno. Sljedeće poglavlje na koje se nabročio jeste, kaže autor rahimahullahu taala, babun man ata'a al-ulama'a wal-umara. في تحريم ما أحل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا من دون الله ما يجب اغلاвле او tome دا اناي كوسه покори عченيцима ذلك العلماء الكهريцима لودما ذلك كوي غوارهو حلال وحرام او ويسئل تطائعا مسلماناا الذين يملكون السلطه في تحريم ما أحل الله او حرم لي وان انغاشت الله جل في علا او حل ما حرمه او حل لي الله سبحانه زبره حرام يقولني فقد اتخذت فقد اتخذهم اربابا من دون الله تعالى انا كتبوا بدهو تشنيو عزته Za bogove uzovih je za božanstva Pored Allaha fil Ako postupi na taj način Kako? Dakle ovo poglavlje nakon što, je Allah, nakon što je autor pojasnio Da čovjek svoje djela Mora isključivo Da upućuje Allahu Da ne smije da ima ni rijaluka Niti smije da nešto djela čini Znači dva prošla poglavlja su Dosta slična da Načimura destuciura radi radi Allahu subhanahu wa taala. Došlo je o, dakle poglavlje po o pokornosti. O pokornosti drugom, drugom onome što je Allah subhanahu wa taala zabranio ili ohalalio kada taj tu stvar oha, ohalali ili o haram. Dakle kako kažu islamski učenjaci hadal bab min al-abwab allati ba'dhu fi ko nužno su od tauhida. To je onaaj ko praktikujete ohaid ko se pokorio samo Allahu subhanahu wa taala sve religije okrenuo ka njemu i stesleme znači islam od isti islam nakle predao se Allahu subhanahu wa taala u potpunosti ona i to je od min lazim od nužne stvari ostvarivanja shahadeta la ilaha illallah ler rob mora da bude pokoran samo Allahu U onome što Allaho halalio i u onome što Allaho spamtana o haramio dakle da čini Allaho bez na redbe i da ono što je halal praktikuje uzima jede pije čini a da ono što je haram dakle da se onaj da ga se kloni i to je od tauhida la yuhakimu fi d-din illa shar' Allah ta'ala u verina uzima za sudiju i sudionika i mjerilo nikog osim Allahu subhanahu wa ta'ala ne može ni reko onaj ni reko onaj Nije ovako ćemo, nije onako ćemo. Postoje stvari u ovom šerijatu, o tome autor govori, ne govori o fikskim razilaženjima, već o stvarima koje su jasne. Dakle, nema davanja prednosti nikom nad Allahom, subhano ta'ala, u toj pokornosti. Zato što je vazifa ili je vazifa, funkcija uleme islamskih učenjaka tebijinul ma'anima enzalallahu ta'ala ala rasulihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da se pojasne značenja, da se pojasne ciljevi, da se pojasne intencija onoga što je Allah spustio na koga? Na Allahovog poslanika, sallallahu tal. Ne da sami dolazi, da sami izmišljaju nekih šarijat, da sami donose određene sudove i određene zaključke u tim pitanjima. Već pojašnjavaju na osnovu pravila koje su postavili islamski učenjaci od poslanika, sallallahu tal. U najboljim generacijama, da na osnovu toga kažu ovo je halal, ovo je haram, ovo treba, ovo ne treba. Dakle, va njegova važna je al-ijtihad u fiqhu nusus da se trude da pronalaze iznalaze rješenja u svatanju šerijatskih tekstova. Na svatimo šta hoće Allah subhanahu wa ta'ala. Anikako znači da dakle da nam obejane pojasne ma halallahu ma harrame. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala o halalio, ono što Allah subhanahu wa ta'ala o haramio. I u toj situaciji je pokornost učenjacima i predvodnicima muslimana obavezna. Jel? Kad kaže onaj Allah subhanahu wa ta'ala, onaj, pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovom i vašim nadređenima, odnosno predvodnicima. A to su ulema i oni koji imaju izvršnu vlast. Međutim, Kaže onaj, kažu islamski učenjaci, vidimo dakle da je Allah subhanahu wa ta'ala kad navodi, dakle, onaj, tu vrstu pokornosti uh, pred vodnicima i nadređenima, veže je za koga, za Allaha i njegovog poslanika, sallama, nemaju oni, dakle, onaj, uh, istiqlal, autonomnost i nemaju, dakle, tu slobodu da se čovjek njima, pokorava mimo Allaha subhanahu ta'ala, većim se pokoravamo u onome što od istine dostave od Allaha njegovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Čak pokornost poslaniku sallallahu ta'ala alaihi wa sallam je pokornost Allahu jalla fil'ula. Dakle, ne postoji niko od Allahovi subhanahu ta'ala stvorenja, čija, odnosno, kome pokornost mustaqilla, odvojena, autonoma, naši pokornost koja dakle pripada njemu. Već sva pokornost je pokornost Allahu subhanahu wa taala. A pokorama poslaniku sallallahu alayhi wa selleme i predvodnicima, dakle učenjacima i oni ima koji su dakle koji imaju izvršnu vlast od vladara jeste zbog toga što je Allah subhanahu wa taala naredio da mu se pokorava preko njih jer oni sprovode Allahov šerijat. Dakle mi im se pokoravamo u sprovođenju Allahovog šarijata. Pokoravamo se u uzimanju šarijatskih tekstova, od njih uzimamo tekstove, njih slušamo i slično. Zbog čega? Jer time hoćemo pokornost Allahovog šarijata, a ne njima ko njima. Međutim, ako dođu sa suprotnim, tu svaka pokornost biva batil i haram i može čovjeka da odvede neudhu bi Allah, da izađe iz Allahove, subhanahu wa ta ta'ala, vjere. Jer... Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u surja tauba i takhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min duni Allahi wal masiha bena Marijan kaže oni su pored Allaha jalla fil'ula dakle uzeli su monahe svoje ahbarahum wa ruhbanahum svoje dakle te ljude, ljudi kujih onaj podučavaju veri kaže uzeli su ih Za božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I mesiha, to jest Isa, Isusa, jel, Isa, sina Merjebina. Izjeli su i kaže za božanstva. Kako? Kaže ti svećenici nakon što se iskrivila vjera Isaova, nakon što je inđil pogubljen i izgubljen, oni su počeli da im govore ovo je halal, ovo je haram po svom nahođenju. A ljudi su im se u tome pokoravali. Iako u prvim generacijama ostalo od istine, ono čemu je pozivao Isa i dan danas ima. Zato vidite mnoge stvari koje su kontradiktorne unutar njihovih svetih knjiga. Na jednom mjestu čistejte uhid, poziva Isa alejselam Isus da se samo Allah obožava u drugačijoj terminologiji, normalno. Na drugom mjestu vidimo skroz suprotno. Znači, kontradikcija u, stvari, u, u stvarima koje su osnove svih osnova. Tako da, oni koji su kasnije dolazili, pokoravali su se ovim svojim klericima, svojim svećenicima, svojim monasima, riđalu din, kako ih zovu ljudi od vjere, pokoravali su im se, oni su im govorili o ovom je haram, o ovom je halal. I vi znate, učili ste, znači, onaj to se navodio i historijskim knjigama. Kakva je to... Kaka su cirku spravili da nije onaj ljudi koji su bili vezani za crdekvu i stično, pa su prodavali one oprosnice, pa ne znam, ovako, onako, ljudima obećavali, ne znam, zemlju, džennetu i da je to već bilo prešlo u, u, onaj, u jedno, više je to svaki nivo poigravanja sa vjerom. I ljudi su uzimali od njih. E to su oni koji su ove ljude uzeli za božanstva. Gotovo oni su im vjer, propisivali vjeru. A oni koji ovako postupaju, koji se bez pogovora pokoravaju, ne traže dokaz, oni su mušljici. Oni su mušljici. Kako će nam doći, Bidni lahi ta'ala? Kažu, bab men ata'alu ulema voli umara. Uglavlja onome ko se pokorava bez pogovora ulemi i onaj, e, voli umara i vladarima, u onome što Allah s.w.t. zabranio ili u onome što Allah s.w.t. dozvolio, a oni ga učinili zabranjenim. Pa smo rekli kod ovoga ajeta pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predvodnicima vašim kaže vidjeli smo da onaj ulul amr dakle ulul amr ovi koji su predvodnici ili oni koji vode pitanja muslimana dakle bilo da su to vjerska ili onaj stvari koje su vezane za njihov odunja život Vraćaju se na pokornost Allahu i poslaniku, sallallahu jesu. To je ono pravilo, la ta'ateli mahlukin, nema, dakle, pokornost i stvorenju, kad ju pitaju nepokornost stvoritelju. Ma ko on bio, ma koliko imao titula, doktorata, hivzova. Ako kaže ono što je suprotno, a ti znaš sigurno da je to suprotno, ne smiješ o tome da mu se pokoriš. Jer postoji bojazan da upadneš u određenu vrstu širka. Pa spomenut ćemo biti ila ta'la kasnije. Kad je veliki i kad je mali širk. Kaže, fi tehrimima e halallah. Da o harame nešto što je Allah s.a.o. halalio. Pa kažu, na primjer, da dođu i da krenu, jel ona. je, da onaj, kažu, Allah s.a.o. je, na primjer, o halalio, mubahom učinio, dozvoljenim učinio hljeb. I kažu, khubzu haramun alaikum. Dinen, felate akuluhu tedejunen. Kaže, hubz vam je zabranjen, odnosno hljeb vam je zabranjen i ne smijete da ga jedete. I dođu i na taj način o harame nešto što je Allah subhanu tala učinio da zvoleni. Zato ovdje u ovu opasnost i u ovu vrstu kufra mogu da upadnu ko? Jedna, ima ih je dosta sada i moderni i slično. Vegani i vegetarijanci. Jer oni na osnovu ovoga Dižu, znači, sablje. Kad ne daju da, da se konzumira i da se jede bilo šta od životinja. Znači, može to da je odvede do kufra. Ako to rade, pa da, zbog toga što je ta, ta stvar nije dozvoljena nikako, po nekim njihovim pravilima. Da ne smije i slično. A Allah subhano tana dozvolio. Dozvolio. I odredio nam koja mesa možemo da jedemo, koja ne možemo da jedemo. da vidimo da vidljivo i da na jasan način čine haramom, zabranjuju stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio dozboljeni. S drugej strane, tahlil ma harrama, da se o halali nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala o haramio, da dođu ljudi da kažu alkohol je halal. Dođi određeni vladar ili određeni Uh, učenjaci kažu alkohol je halal i ljudi počnu tome da raslijediti jako je to stvar ma'lumetun min dini bil-darura stvar koja je u vjeri poznata nužno se poznaje pa su počinili shirka Allahu jer su se pokorili drugom mimo Allaha subhanahu wa u stvarima koje na koje je pravo da o halali o harami ima samo Allah dželle fi'l alim iz budoga je došlo jel onaj je da su ih učinili ittakhaduhu arbaaba učinili su i svojim božanstvima zato ovdje imamo hukm muşar imamo propis ili sud o tim ljudima i šart, uslov da se taj sud uspostavi kaže hukm, sud da su ih uzeli za božanstvo i to je djezao šart to je ono do čega ih je odveo ovaj uslov, koji su trebali da ispune koji su ispunili jel, men kojim se u tome pokori koim se pokori ako nešto o halale ili nešto o harame počinili su dakle veliki kufr kaže Ovdje, dakle, imamo ovaj hadis poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallame, o kojem nam onaj, odnosno prije toga, navodi autor jednu bitnu stvar. Hmm. Kaže, Kale ibn Abbas. Zanimljivo je da je ovaj hadis izabral za ovo poglavlje. Odnosno, ovu predaju da je izabral za ovo poglavlje, pa da vidimo šta su koristi i fajde. Kaže, rekao ibn Abbas, radijallahu ta' ranhu, jušiku, ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر وعمر هذا صحيح هذا يجمع احمد رحمه الله تعالى انكي سامش تشينياتي كيسو راديلي فيريفيكاцьيو فالوريزاцьيو اوو هاديسه pokusali su jel da kazu da je onaj da daif wala predaj među tim drugi islamski učenjaci ga navode sa drugim I šehek olislam ovaj hadis u svojim fatvama od ga je sahih. Kaže Ibnu Abbas, odnosno uvupredaju ovaj afer od Ibnu Abbas, kaže bojim se za ljude. Entenzila alaykum ili bojim se za vas da počne da pada kamenje sa nebesa. Allahova kazna, dakle. Govori vam, rekao Allahova, poslanik sallame, kažete kaže vi govorite, rekao Abu Bakr, rekao Umar. Ako je Abu Bakar, ako Umar? Jako su Abu Bakar i Umar nakon poslanika, sallallahu sallam, najbolji od ovog ummeta. Međutim, hoće Ibn Abbas, ovaj alim, rabbani, da odgoja sahabe i tabi'ina ridvanullahi, talanhum, da se zna da je riječ Allah ovog poslanika, sallallahu sallam, da njegov sunnet iznad svih ljudi. Bez obzira ko to bio, nema veze koji je ugled imao. Jako su Abu Bakar Umar? Najbolji ljudi nakon poslanika sallallahu ta'ala alayhi mihrab, wa sallam, kakvi mi je poslednici Allahu poslanika sallallahu alayhi wa od genetlija, halifa Allahu wa sallallahu alayhi wa sallam, onaj koji razdvaja, istino od laži, Omar radiyallahu anhu, shahidul mihrab, shahid mihraba. Kome Allah subhanahu ta'ala iznad sada nebesa nekoliko puta potvrdio njegovo mišljenje i njegovi chtihad. Kad se vodila diskusija i debata, Ibnu Abbas radi Allah'tan Anhu u ovoj situaciji jedne sekunde ne želi da omalovazi, degradira, spusti mišljenja Bubekera i Umarab. Haša o kella. Daleko zlo bilo da to Ibnu Abbas, da pomislimo da to Ibnu Abbas može da posjedoči. I da to Ibnu Abbas može da izjavi. Muslimu Abbas od da odgoji da kaže kad kaže mrek Allahu postaj nik sallallahu alejhi ve sellem određeno pitaj nema rekao Abu Bekr rekao Umar ako se nađe da da se pokuša neka kontradikcija ili nešto ili slično to kaže bojim se da na vas dakle padnune, da padne kamenje sa nebesa koliko je teško što što govorite što dajete prednost nad lavim poslaniku sallallahu alejhi ve selleme Allahu jalal fil Njegov govor učinio, dakle, njegov govor poslanik sa senima je objavao da Allah s.w.t. Njegova praksa, njegov sunnet je ono što je Allah s.w.t. propisao da je Allah šerijata. I onda ovako dođe čovjek, nauči, poduči se propisima, pogotovo ovdje nekoj onaj, to se među braćom, znači, braća su pokupila od sufija, od one pokornosti, znači, onaj, bez i bez pogovora sufijskim šehovima, koji ponižavaju svoje muride i odgajaju ih pod navodnicama. No, to, se, to se sad uvuklo među braćom, da je taj nivo uvažavanja, poštovanja, autoriteta, šarijata, pre, počeo da prelazi svakom mjeru. Ne smije, poštojem, uvažavamo našu ulemu, naše šehove, naše daije. Molimo Allah da ih sačuva i pomogne i podari im hajiri bereket i da im Allah s. dana u mnogo struči njihova djela. Ali kad za neku stvarniju pravu imamo jasne tekstove, I onda pokušaju, pa dobro, li znaš bolje ti ili on? Pa odre, u određenim stvarima nešto je jasno. Ne, potrebe znaš li bolje ti ili on kad je stvar jasna. Prije par godina bio je, bila je mesela i pitanje, postavljanje snimaka na kojem su žene. S nikabima, bez nikaba, slično. Pa smo govorili, uklonite te snimke. Tačno je, mi izlazimo, billah, miješamo se svuda, sjedimo svoda, živimo u takvom društvu. Međutim, da mi ko mi, Omladin ahelu sunnata vol džemata uzme, odradi snimak, izedituje ga i slično, izbaci ga, baci ga u etar i baci u etar žene. To niko ne radi. Allah s.w.t. emava bi satriha, naredio da se žena pokrije. A mi da stavljamo javno, i onda kažu pa dobro, rekao nam je ovaj daj mi smo pitali radi ove koristi, radi o koristi, ja govorim dobro ali šariatski tekstu, ali rekao je taj taj daj ja, da je rekao šehe bin baz, rahimahullahu ta'la, ako je izna ti daj Ne može na taj način da se postupa. Šarijatski tekstovi su nam iznad toga. Ne kažemo da ovo podpada, na su stvari. I mesele, ele ovo o halalivanje harama, joj haramlivanje halala. Ali nekad se i ove stvari granaju. Moraš da znaš, dakle, da su šarijatski tekstovi, govor Allah i poslanika sa selneme, po shvatanju prve generacija, iznad svakog daje, iznad svakog učenjaka. Rahimahumullah, buhafilahumullah. Kako, kako govori, ima malik, mi tu rečenicu ponavljamo i ti dođeš, kažeš suprotno nešto što je rekao neki šeh koji je mukaddes, koji se glorifikuje i svetkuje u određenom mjestu, oći te pojedu. Napravili su od njega ultimate šeha, znači ne može on što kaže, amin. Pa dobro, ne znam, ja sam čuo od ovoga, od onoga, šta si čuo od ovoga, ideš, pitaš okolo drugi, ja imaš njega. Allah da nagradi svakim hajrom, ja sam slobodan. Mogu pita mogu se vratim, da istražujem nekom, Allah subhan tala dao više vremena, više mogućnosti i slično. Gdje je rečenica imana malika koju stalno forsiramo? Od svakog se uzima i ostavlja, osim od koga? Od vlasnika ovoga kabura, od poslanika za sebeme. Od njega se sve uzima. Ne može ni jedan šejeh, ni jedan alim, ne možemo da obavežemo ni braću Ni ljudi koji slušaju ni nas da kažu striktno se on sluša samo on, može drugačije ni izlazi iz toga. Da ne ode u suprotnom smjeru i da se ne protumači izla namjerno. Jer smo ne u bila. للأسف الشديد انا اشعر لك بالجلوس تو ما اسكني. I onda se uzima iva iz konteksta. I ne poziva ولی اعوذ بالله, ne uvažavanje, autoriteta. Kada Saudija na ajni Kaže, na glavu i na oči, ona, ako se prevede ona, doslovno. Držim ga na glavu, koliko ga poštujem i volim. Ali znači da je u svemu pravom. Ima to, ima to, rekao taj učenjak, rekao imamo sad informacije, knjigi, ovako, onako, debata, diskusija. To nikad sa našim šehovima, koji su mnogo veći učenjaci od svih nas ovdje, koliko nas ima, sebe ni ne ubrajam, vallahi, ralim, nego neko je ovi, ovi starih šehovi da je, mnogo su oni veći učenjaci od njih. I više se to znanje, onaj, kod njih Sleglo i duže su u tom znanju i hidmetu šarijatskog znanja Nego mi na ovim prostorima, na bilo koji drugim prostorima Pa smo s njima i pričali, diskutovali mi po 90, po 70 godina i slično Šeheh, pa može ovako, pa zbog čega? Pa nije, pa ja ne bih složio ovdje ovako Mislim da vam je sela ovako, šeheh u islam rekao ovako I on kaže, pa nije, zbog ovoga ovako I slično, srećam sa šehehom abdrahmanom mahmudom Hafei Allahu Teala farrađala anu jedan od imama Aqidahele i vol napravi lapsus onaj, kaže, govori o kaderijama i džabrijama, kaderije smatraju jel da onaj, da je čovjek ennehu jahluku fi'ile nefsihi, da on stvara svoja djela, ne stvara Allah, njegova djela neudhubillah, i oni su otišli da čovjek ima slobodno, potpunu slobodnu volju, Allah s.a. nema ništa s tim. A imamo džabrije koji kažu programirani smo sve što radimo, moramo mi to da radimo, nemamo nikakvu slobodne volje i slično. Pa kaže šeh, onaj, tad sjećam se na komentar komentaru onaj, na komentaru Kaže šejh, i uzeli od Qaderija ovo, od Jabrija ovo, kaže, mješina u sred. smo uzeli ovaj dio od ovdje, od nje ovaj dio. Rekao šejh, rekao smo mi uzeli rekod Qaderija, rekod Jabrija. Rekao onaj nego su oni rekod uzeli od nas, reko, ovaj dio središnji, pa otišli u jednu stranu, a ovi ovaj uzeli ovaj dio i otišli skroz u drugu stranu. Ni je akida Jabrija i je akida onaj Qaderija. Kaže sahih. Kaže tama na gradi, nema Učenici ništa stušaju, diskutuju, čovjek ima 70 godina znači, onaj, naučna djela i slično. se ne cima u šta mu reče, ovako. Mubahata ilmija, govorimo o ilmskim, o naučnim eselama. I to u čovjeka, kao kažu bi, ebi u ovo ummi, draži mi od oca i majke, podučio na, onaj na najčasnijem znanju, znanju ovakije ideje. I još mnogi drugi od njih, ali ja to njega istakao zbog ovih stvari, što sam onaj ko njega neviše i boravio, hafi lalahu ta'ala, farrađa, anhu, da ga Allah svema Što prije? Ono čudokaze, im cijene na da ti ljudi puno su više stigli u znanju, međutim, ne, ne umdim se, te stvari nekje prigovore se. Kaže, Alaj pa ne mogu da prihvatim što je rekao taj, taj, šeha. I oni su nas tome i podučavani. Zato, kada kaže od Abdelal Al-Ankari, Odnaj gore stvari novo ima jeste kako mu kažeš med delil, ko da si mu slomio kičmu, šta je dokaz? To je postalo i našoj braći. On ti dođe i ti mu kažeš, "Dobro, šta je dokaz, znaš? Ja aj ti mene da pitaš šta je, bolje ti iznas nego i navede nekog sheha." A šta je dokaz? Allah te nagradio, ti možda postupaš tako olja, ne moram ja, čik tam više, hirzan više. Mismo imali brače, alhamdulillah. Ranier zna, zna, znači Ranier kad je to bila, da kažemo onaj rijetka pojava, koji zna više džuzeva Korana, koji zna, alhamdulillah, ima l'arapskog i sl. koji su barabar bar diskutovali sa nekim našim daijama i šehovima sa najvećom dozom poštovanja i sl. I te, videli smo da na kraju da ta braća alhamdulillah, od početka dave do kraja, ostali su isti, mua mutelazinin, izbalansirani, znači njima, nije ih ni jedna fitna, ni jedna promjena ih nije pogodila. Zbog toga što su naučili da je Korani sunnet iznad svega. I ne postoji nešto što se zove pa'atun mutlaka, Lilmahluqin, znači stvar koja je, odnosno pokornost, koja je apsolutna i totalna stvorenjima. Nema toga. Nema toga. To vidimo ciljena broću, poslanik sallam sallam, kojem je dolazilo od Allaha djel'le fil nije to nije na to terao shabe. Gdje možemo da vidimo taj primjer? Bitka na Uhudu. Poslanik sallam sallam predlaže jedno. Kaže, hoćemo da ostanemo u Medini, opšta mobilizacija, da se branimo, poznajemo naše ulice, naše sokake, kad uđu da ih udarimo iz iz Ćoškova, sa prozora, sa svih strana, da ne znaju šta ih je našlo. To je bio, bio prijedlog postanika sasenem, jer mogo postanika sasenem da kaže, sam ovdje vladar. Dakle, u Medini i vjerski autoritet, i izvršna vlast, i sve. Ovako ćemo, kako sam ja rekao, meni objava dolazi od Allaha iznad seda nebesa. Absolutno pravo imao, poslanik Sadasenem. Dođe vladina, Allaho poslaniće, hajde da izađemo, pa imamo ovu taktiku, imamo onu taktiku i slično. I poslanik Sadasenem im posluša. Pa su govorili mu u to vrijeme, kaže, prevarili ga, kaže, pubertetlije. Kaže, prevarila ga dječku Urlija. Poslanik Sadaseneme, jer mnogi od njih bili hamasli, nisu zatekli, nisu bili na bedru i boleli ih. Nisu bili, jer Allah svantara spustio ajete. Poslanik Sadasenem govori o učesnicima bedra. Da su to najbolji ashabi rediman Allahu ta'ala. Esat vidjeće se pokažu da se natječu jelu dobrim djelima izađu. I da se se nohodu šta se desilo. Da desi se se nohodu šta se desilo. Znamo svi detalje bitke. Mi što vidimo odel repostanik sallallahu alayhi wa sallam. Pusti o ljudima, daj da hajde, diskutujemo. Nema apsolutno ki ultimate shejinga. Nema toga u šerijatu. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رك الله رك الله ابو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم takođe ovde kad je u pitanju dakle ovo vidimo da ovde ibn Abbas radijallahu ta'al anhu hoće da pitate koji su ashabe ridwanullahi ta'ala iako je govor Abu Pravedne khalifa zna se kosu, a na čelu tih pravedne khalifa Ebu Bekari Umar u kojih nema razilaženja kod islamski učenjaka. Pa Ibn Abbas opet uči ľudima da kaže, redu ređu Ebu Bekari Umar, ali nisu ispred poslanika s.a.v. u redu re šeyh, doktor, Hafiz, Hafizahullahu ta'ala, Al-Lama, šeyhu l-Islam, Balkana voga onoga vremena, Allah da ga nagradi svakim khayrum, ima stvari nemo. Drugi su rekli drugačije, jači im dokazi. Gdje govori mama malika, min ko li hadvoj u rod, osakog se uzima i ostavlja. Znači, tražimo to slobodu umlje. Nećemo tu, dakle, nećemo jednu umlje. E, taj slobodarski duh, to je sloboda. Dakle, nikako ne kažemo, znači, da ne ulobilja neko treba da ponižava, da ni podaštava, štava, to nam širijac trogo zabranjuje. Prema neistomišljenicima. Mi vidimo kako si slavski učinjaci sa neisto mišljenicima postupali. Kamo li se so onima koji su ahli sunneta vol džemata? Kamo li se so onima koji su so autoriteti ahli sunneta vol Koji su ponijeli emane da've ahli sunneta vol Ali ne znači to da moramo bez pogovora u svemu da se pokolimo. Nisi upravo. Allah te nagradio zbog toga i toga i toga i toga. Ne mogu tu da te poslušam. I to nije nepoštovanje. Togo sam dao prednost Allahu dželna fil ala i njegovom poslaniku salallahu ta'ra alihi wa sall Kaže, je na obavezi na muslimana ako čuje hadisom o Nebi sallallahu alejhi ve sellem i zna i faqihuje ili mu je objasnili ljudi znanja, da ne ostavi hadis. Kao što poslanika sallallahu alejhi Kaže, i on ga je spoznao, naučio i objasnili mu učitelji, mora po njemu da radi. Nema veze što ona nema nikakvu autoritet, već ima više titula od njega. Od ovoga ko ima to pojasnilo, hadis iznaci svake titule. Predaje iznaci svake titule. Dalje imamo, kaže uh, imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, kaže, ajibtu li qavmin arafu l-isnade wassihhatahu yadhhebun ila ra'is Sufyan. Kaže, čudim se ljudima, išto bi rekli, kod nas ne mogu da se naibretim. Boli imamo Ahmeda. Kaže, spoznali su senede, an se prenosilca, znaju hadisku nauk. Kaže, arafu l-isnade wassihhatahu i verodostojnost. Kaže, jo peđu zmu umyšljenje Sufjana teorija. Sufijan, Ibnu Sa'id, Ibnu Masroq, Al-Thori, je od nije većih imama, učenjaka, imao je medher svoj, dakle svoj onaj pravni, imao je, dakle svoj pravac u fikhu, imao je svoje sljedbenike, bio veliki, alim učenjak. I ovo nije jedne sekunde, ne znači da ga Imam Ahmed nije poštovao. Ali su ti ljudi, ti učenjaci odgajali, odgajali su ljude da moraju da znaju da je hadis iznad ovih imena. Znači mi vidimo u ovim stvarima, dakle kaže Jedhebuni la ra'i, e, Sufjan kaže uzimaju određeno mišljenje mama Sufjane Theuria koje je on uzeo kao propis i on je alim od velike učenjaka i ovdje imam Ahmed vidite da ovdje govori onima koji su kadirun, koji su dakle sposobni znaju, kaže i sened znaju i njegovu vjerodostojnu, dakle on koji istražuju svakako ljudi koji ne istražuju nikako ne možeš od njega to da traži, znaš On se zadovoljio nekim autoritetom, alhamdala, neka ga samo neka ide, pogotovo ko je ispravna autoritet. Nemoj njega, onaj, pritiskati i slično. Međutim, ovi, ova naša braća koja godinama traže naučne drsove, sistematske drsove, da dignu svoj nivo znanja i slično, kod njih to ne smije da se dešava. U njih to ne smije da se dešava. Kaže, onaj, kaže, u nekim stvarima, kaže, kad te hfahu sunne, nije došao do njega dokaz. Meni stima ko je došo nakon njega do kas. Kao kaže Imam Ahmed ovdje dakle što se može skontat iz konteksta ove rečenice. Nema rekao Sufjan, rekao Allahu bostanik sallallahu alayhi ve Nema rekao Sufjan. Nema rekao Sufjan. Ashabe ridwanullahi ta alanhum. Neka neki hadis nije došo do njih. Tako je došlo kod Abdullah ibn Umara, jel? Onaj ljudi su praktikovali određene stvari. Poznato je bilo kod Abdullah ibn Umar slijedio Allahu bostanik sallallahu alayhi ve Pa onaj uh, Šta se desilo? Nije čuo za hadis poslanika sallallahu aleyhi wa sallam nije sve došlo do njega. Oh, da je poslanik sallallahu aleyhi wa sallam rekao Man sallal janazete, vatabija'ha, felehu qiratanehu, kima qale sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallam. Ko je, ko klanja janazu i sprati je do kraja ima dva kirata. Dva brda dobrih dijela, popud u huda. Beđutim, Abdullah ibn Umar nije znao za ovaj drugi qirat. I Ni nisu ga slijedili ashabi. Ti ne znaš mi znamo. Mi smo čuli hadis poslanike sada seleneme i, i, i, i tabi'ini koji su bili u to vrijeme. Mi smo za ovaj hadis čuli, mi radimo po hadisu. Nek' ti, Abdullah ibn Umar? Pa je kod majke, vjernika Aisha radijalata. Anham pa mu je potvrdila, jeste, rekao je to poslanike sada Pa je rekao, inna wa inna ilihi rajun. Pazite kako postupa pa, Abdullah ibn Umar za to što ga je iz neznanja opravdan bio mašilo mnogo dobrih djela. Kaže, kad tharrotna fil qararita kathira. Kaže, otišla nam je toliko kaj rata Zbog toga što nije znao hadis. To jest toaj dodatak u hadisu. Kaže da pa imam Ahmed kaže dalje: "Autor rahimehu Allahu ta'ala, falyahdhar Neka se kaže, neka oprezni budu. I neka se prepaze oni koji se suprotstavljaju rade suprotno njegovog naređenja, naređenja poslanik sa senima, da ih ne pogodii kakva fitna. Aw yuṣībahum 'adhābun alīm, ili da ih ne pogodii žestoka kazna. Pa rekao je tadri menil اتدري ما الفتنه؟ dali znaš šta je fitna? To je kaže širk. Kaže: "L'allahu idha radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahelik." Kaže da dođe čovjek i da odbije nešto od govora posljednika selleme i da nakon toga zbog toga upadne u zabludu i da izađe iz kruga iz vjere. Kaže koliko određenim autoritetima. I ovo je dosta prisutno kod Sufija. Ovo stvari prisudne kod Sufija, jer oni jeveličaju svoje šehove do tih mjera i nivoa da im čine širkovali javobilo. Odvajaju im metak, udjeljuju za njih i slično. Razne stvari. Ne smiju udrčitaju oko im šeheh ne kaže. Pričao sam kad sam tražio gunju od, Ge od Gejlianija. Danas imali smo u PDF-u, međutim, onaj, nisam mogo više da je nađem. I došao jedan i kaže, onaj, Imam ja, kaže Gunju, ali ne smije ona da se čita dok nam šeh ne kaže šta nam ho dok nam ho ne pojasni pa rek'o zar nije gunja od ablukade gelanija pojašnjena već cijela jer on je tu znači ona je, to je djelo koje, koje on pojašnjava fiksko kaže ne ne ne ne može dok šeh ne kaže ništa znači šejh hoze i zatvorio ti ovako mozak ti ne smiješ da istražuješ šejh treba ti da ključevi i alatke da istražuješ ovo su ti pravila ovo su ti smjernice evo ti ključevi sad istražuj vrati se pitaj šta ti nije jasno daj da diskutujemo Daj da diskutujemo. Međutim, ne. Kaže, reko šeheh ne može. To je to. I, i naš ima dosta, da ne spominjem, ona, uzeti se to za zlodinama, ali smo na pravi stanje. Rekao, šehe, kraj je. Kož sam imao, imao primjer, ona, jednom na, na, na Hadžu, ona je raširana dosta fetva među braćom, i dan danas je šire, ona ja, pokušao bo sam više puta da im odgovorim, ali nekako su je naslijedili, studenti, braća studenti, da onaj ko hoće da izađe iz ihrama, ne smije sam sebe da pošiša, nego mora da ga pošiša neko ko je vani ihrama jer kaže na taj način će napraviti mahzur napravić će znači onaj prekršaj u ihramima tako što je skinuo svoju onaj ko su on a i dalje se računa da u hramima. i onaj rekao ta fetva nije ispravna zbog toga on kad se odradi znači onaj samski da ko su preneseno da postali sa selem tor radiostal radile ashabe ibn allah ta'ala onovo da to radio, radili, sahabi, on ibn Hazm to fetva bin Baz ibn Uthaymeen i sa da Shifri od velikih učenjaka kako ćete se imenima jel onaj da gađamo ni drugima ajde on da ima hoće veće, jel, onaj, da čel onaj da dovede. Nema šanse kakvi. Rekao mu je taj taj naš, ja govorim begšanam o mom bratu, ja ću mi Marku, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve je to sam sebi uradio, ali ja radi ta'ala anhu tako sebi uradio nikomu to nije nego slobodno pošišaj se kad završiš ako hoćeš sam u hotel i slično. On ga ne ne ne ne ne ne ne, rekao je on neka ah, hipokrita, on bojaš i nema šans. I dan danas neki to neće da prehvata i dalje to radi, iako su znači i fetve i predaje i sve, već tim neć. kraj. Mnogo problematično. Nije, fet, nije mesela, razumiješ, kufra i onaj... Uh. Dakle, da li je kufr ili nije kufr, nevjerstva ili riddeta i stično. Ali opet, čemu ta pristrasnost nakon predaje aposlenik sa seleneme? Pogotovo kod studenata koji su talebetul ilm. Kaže dalje autor, rahimahullahu ta'ala, kaže od Adija ibn Hatima. Adija ibn Hatima ta' i poznati ashab kršćajn koji je primio islam, radi Allah ta'ala, kaže, kod govora, da je, kaže, uh, i takhadu ahbarahum wa ruhbanihum arbaba min douni Allahi wal mesiha bena Mariam. Kaže, uzeli su monahe svoje i svećenike svoje za bžanstvo. Mimo Allaha, subhanu wa ta'la, i mesiha, dakle, isa i na Mariam. Pa je reklao, pa je re, ona nije svatio, baš dobro, ba je Adi ali, pa je reklao posaniku, sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah, inna lemnaku na'buduhum mihim nismo putšivali nima ibadette. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Eley se juharimun ma ahallallah." nisu kaže o halalili, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala oharamio, i uhilun ma i onaj a ono što Allah subhanahu wa ta'ala oharamio. Hajde pa sam neka učini su to, kaže: "Fe tilka ibadatuhum." To je kaj Jer im se pokoravaš, dakle činiš ibadet pokornosti njima u stvarima na koje isključivo pravo i ekskluzivno ima samo Allah subhanahu wa ta'ala, i niko drugi. Dakle, to je štampa za mastila ovim uh, klericima, svećenicima, šejhovima, učenjacima i slično. Uh, ima dvije drage. Ima dakle dvije drage, to jest dva stepena, dva stupnja. Enutrialo lema wal umara fi تبديل الدين. Dakle, daim se pokori u mijenjanju Allahove propisa, Allahove vjere. Ko što je to dakle onaj primjer ovogore kaže fiđalil haram halalan da našto što je haram učina halalom, nešto što je haram učina halalom i slično a to je a to su jasne stvari pa im se ljudi u tome pokore počinili su širki zašto iz vere su uništili su svoj teohid. uništili su dakle svoj teohid. Uh, druga derajat ili drugi stepen enuti'al habra da kaže se pokori učenjaku šejhu uh, svećeniku Emiru vladaru anuti'a uh, fi tahrim alhalal wa tahlil alharam min jihati alamal. Wa do radi u ubeđenju, kaže hala, halal, je od danas da se pije alkohol, oni kažu halal je da se pije alkohol, haram je. Hleb da sjed haram je, hleb da sjed to je kufar. To je kufar. Međutim, o halalim određenom stvar bilo da je to djelom ili riječima, dopusti i ljudi počnu to da čine, ali smatraju ga haramom i dalje pustio im alkohol, pustio im određene stvari, dozvolio određene stvari. To je, kao kaže šehek olislam ibn Taymih, rahimahullahu ta'ala, hada lehu hukmu emthalihi min ahli dhunub. To je od velikeh grijeha. Dakle, to je od velikeh grijeha, kako navodi u Međmul Fetava, u sedmom um tomu na sedemdesitoj stranici. Tako da braću razimeo, Bog poglavlja i sažetak jeste taj da Čovjek nijukom slučaju, dakle u onom prvom poglavlju rekli smo ne smije dobra djela i badete da čini nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'la, dakle da i čini radi nekog drugog, da ta dobra djela koja se upućuje Allahu da i čini da pribavi neku dunjalušku korist, to može da bude nekad veliki širk, nekad mali širk, isto tako je kad je u pitanju pokoravanje svojim predvodnicima pokornost, dakle onaj vjerskim autoritetima ili vladarima u stvarima, pa smo rekli prva deređa jeste ona koja u potpunosti poništavate uhid, a to je da im se pokori da određenju stvar sa ubljeđenjem uzme da je halal, a Allah s.w. haramio, ili suprotno, tad je počinio veliki širk jer je uradio širk u pokornosti Allah s.w.t. Međutim, druga deređa jeste ta ako im se pokori dijelima, znači oni rade neku stvar koja je haram ili on dozvolio neku stvar koja je ona je haram i oni je čine ili je nešto zabranio i oni neće da je čine zato što je on zabranio, ali smatraju je halalom ili suprotno smatraju je haramom, U takvoj situaciji su veliki greshnici jer la to'a'ta li makhloukin fi ma'asijati l-Khaliq nema pokornosti stvorienju. Una pokornosti stvoriteli. Alhamdulillahi rabbil alamin. U sallallahu alaihi wasallamu alaikum wa sallamu alaikum wa sallamu